kolorei buruzko pista edo arrasto batzuk entzungo dituzue, eta ja, asmatzen duzuen zein kolore den. Bueno, ba, hau da prensa mota baten kolorea. Animalia ospetsu baten kolorea ere bai? Aur jaio barri batzuei jazten zaien arroparen kolorea, pasain guruko kirultalde batek daukan kolorea. Taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran. Bueno, ba, hau da, Frankoren etzaien kolorea. Eguzki hartu berritane, kolori hartzen duzu. Manaren loko kotxeen kolorea norbait gustatzen zaizunean jastzen zaizun koloria Josemai zure begien kolorea Bai Europako ekonomi elkarteak ere kolore hori du azken finean Eta saara basamortuko gizakiek ere kolore hori dute Aitorren semen odolak ere kolore hori du Lagri aldietan, suhiltzaliek piztuta izaten dute. Golospen mutilek ere kolore hori jazten dute. Kotxetan erabiltzen da, orain badabil, orainez, orain badabil, orainez. Holandako futbolariek ere kolore hori maite dute. Emakume batzuek kolore hori jazten zuten eskontzagunean. Kolore horretako zuluek izarrakin dituzte. Batzuen diruak ere kolore hori izaten du. Ezkorren etorkizuna ere horrelakoa da.